Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Bahad Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul Fisiratul Rasul Yang mana kitab Al-Fusul Karya Al-Imam Abu al Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Rahmatullahi Alayh Nah Lanjutkan Barakallahu Fikm Terakhir kita ambil kemarin adalah seputar apa? Isra' dan Mi'raj Seputar apa? Isra' dan Mi'raj Naam barakallahu fikum Naam Pembahasan Isra' dan Mi'raj sudah kami jelaskan Sebab diantaranya Naam disyariatkan Isra' dan Mi'raj adalah Memberikan hiburan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi Wassalam Karena sebelumnya beliau diuji Dengan meninggalnya dua orang yang beliau cintai Siapa? dan siapa Khafijah, itu Khawailid dan siapa? Pamannya itu Abu Thalib. Nah, barakallahu fikum itu. Akhirnya diberilah hiburan dengan Isra' dan Mi'raj itu diantaranya ya, disebut para ulama seperti itu. Berikutnya, halaman 15 itu setelah beliau selesai rangkaian daripada Isra' dan Mi'raj dan juga diwajibkan salat ketika apa? terjadi Islam erat kan awal mulanya berapa rakaat? Bukunya 50 turun ke langit yang keenam ketemu Nabi Musa as. Nabi Musa mengatakan umatku nggak akan mampu minta keringanan sampai diberikan keringanan dalam sehari semalam 5 kali setelah itu barulah nabi Barokahullah merasa malu dan itulah yang nabi Barokahullah kita laksanakan sampai saat ini. Almaalikulah Ta'bahulah bidaya tu setamain ansar bin Nabi. Permulaan orang-orang ansar mendengar adanya Nabi SAW. Orang-orang ansar terdiri dari dua kabilah marga yang besar. Di hafal ini. Orang-orang ansar terdiri dari dua marga suku kabilah yang besar, yaitu Al-Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Di hafal ini ya. Nah, barangkali pun dua kabilah, dua marga besar, orang-orang asor. Apa tadi bang? Aus dan khazraj. Ewah, nah, Maka kau ya nah, keliru. Aus dan khazraj, khazraj, dua marga besar. Kita lihat. Wakanamimma sanallahu ni asarihi min al aus wal khazraj dan dahulu termasuk. Ewah yang Allah taala bikin yang Allah taala bikin untuk ansarnya penolong-penolongnya dari kalangan siapa Aus dan Khazraj dikenal halun orang ansar orang-orang ansar itu adalah orang-orang yang apa menolong Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yang hijrah dikenal dengan muha Al muhajirun al-muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar karena muhajirun kenapa ihsan kalau lebih afdal Aywa. Dan ay wa la annahum jama'u bainan nusrati wal hijrah. Al muhajirun afdal min al ansar. Limadha? Li annahum jama'u bainan nusrati wal hijrah. Orang-orang muhajirun itu lebih afdal daripada ansar karena orang-orang muhajirun mengumpulkan antara menolong dan hijrah. Sedangkan orang-orang ansar penduduk asli Madinah itu lo. Fam ya menolong Rasulullah tapi kan tidak ikut hijrah. Fam ya oleh karena itu dalam Al Quran Al Karim Allah Taala mendahulukan apa? Muhasirun, wasabi kunal awalun, min al muhasirina walangsur. Ya enggak bukan min langsor dulu, min muhajirin dulu. Nampal ya. Wa kana mimma suna allah li an min al aus wal khazraj anhum kana yasmawun min hulafah dan termasuk yang Allah Taala perbuat untuk penolong-penolong Rasul di awal permulaan dari kalangan Aus dan Khazraj. Bahwasanya mereka, mereka Aus dan Khazraj ini, yasma'un mereka mendengar min khulafaihim, mendengar dari sekutu-sekutu mereka khulafa sekutu, bukan pemimpinnya. Kalau pemimpin khulafa kha itu pakai ha ini. Am ya? Mereka halif di sekutu, teman-temannya, sekutu-sekutunya. Nah bahasanya mereka mendengar dari sekutu-sekutu mereka Menyahudil Madinah Dari orang-orang Yahud Madinah Ingat-ingat orang Yahud Madinah Terdiri dari tiga kobilah marga yang besar Marga, kobilah, suku besar Orang-orang Yahud Madinah Apa saja? Orang Yahud Ma'ruf saya sebutkan Nah, rumah. antum apa batnya apa yang jelas profi dok yang jelas mas kalau merasa ragu jangan diucapkan ini malah keliru ada tiga marga besar orang-orang Yahud yang di Madinah pertama Awan ah, yang jelas, yang wadz yang jelas, antum Allah abdurrahman, bantu kurai itu, dok dok dok jelas, Banu kurai itu, kurai ya, awa ah, ah. yang kedua, Banu koin ukar, koin ya yang kedua, yang ketiga, belum, yang ketiga, Banu nadir, tiga ini. Tiga suku, tiga marga, kabilah besar orang Yahud di Madinah. Banu Qainuqa, Banu Quraidah, Banu Nadzir. Anna nabiyyan mabu'utsun bi hadzal zaman. Ini ini jadi orang-orang Ausun Khazraj mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahud Madinah mengatakan apa? Anna nabiyyan mabu'utsun bi hadzal zaman, bahwasanya ada seorang nabi yang diutus di zaman ini wa yatwa'adunahum bihi idh harabuhum orang-orang Yahud ini memberikan ancaman kepada mereka kalau seandainya memerangi nabi tersebut wa seraya mereka berkata inna sanaktulukum ma'ahu qadna'ad wa iram katanya jadi mereka mengatakan sunguhnya kami akan memerangi akan merangi kalian bersamanya nah, bersama nabi tersebut dengan peperangan apa dengan, akan membunuh kalian, memerangi kalian, membunuh kalian dengan dengan cara membunuhnya apa? kaum dan iram, mem ya seperti itu. Wakanal <tuk> ansar yahud zonal bayit dahulu orang ansar ini masih bagus orang ansar. Mau berhaji ke bayatul haram orang yahud sombong mereka tak mau. Karena karena Arab tahudzu sebagaimana orang orang Arab dulu berhaji orang orang ansar masih mau. Wakamal yahud pula. Adapun orang yahud tak mau haji orang yahud. Allah mustaan. Falah mara al-angsar. Rasulullah <Susukain> S.A.S. Ya Allah Taala. Kemudian tatkala orang-orang angsar melihat Rasulullah S.A.S. berdakwah, mengajak manusia untuk apa? Menganut agama Allah Taala. Warau amarot istitikyali. Dan mereka melihat tanda-tanda kejujuran yang ada pada Rasulullah S.A.S. Kalu akhirnya mereka berkata, Wallahi ada Allah ditawa ada Demi Allah, inilah yang apa orang-orang Yahudi itu mengancam kalian dengannya. Maksud itu bohong orang Yahudi nakor-nakorin kau itu orang Yahudi itu ya. Nah, kalayasbi kunnaqumilai maka jangan sampai nampakalafikum mereka itu mendahului kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu segera orang-orang Islam -orang ini menerima ajakan Rasulullah SAW yang terdiri dari dua marga besar ini apa? Aus dan Khazraj. Adapun orang Yahud Madinah terdiri dari tiga marga besar apa sahaja ini orang Yahud Alhamdulillah, Bani ha? Quraidah Bani Qainuqa, Bani Nabir. Nain barakahlah fiqum Nasser Allah salamatan Wa alhamdulillah rabbil alamin.